Det är ja. fall skärm så att de inte slår sönder det som ligger i när det kommer in på samstranden där. Ja, ja. Det vore ju kul. Ja... Och det bland det första jag gör så kommer jag väl att spela Monads du vet, en natt. När jag ser månen och allting. Och ja. den gamla inspelningen som ju på 40-talet en hallåman i USA annonserade i <laughs> den amerikansk radiestationen. Finns ju på skira. Ja, just det. Det var ja. ju härligt, alltså. Ja, Öra havet och allting när Det kunde ligga på stranden där Den här piratraden du hade Där nere blev det, upp, var, det någon, var det någon tidning som skrev om det där någonting? Nej det var ju bara korta Perioder ja. Någon månad när vi var på semester Så måste jag åka hem Skolan skulle ju börja Och pappas semester tog ju slut Men pappas semester var kortare Än min skollov så där kunde han åka Till Annabö där på kanalen dygnet tror jag. Ja. och fick höra mig hur jag kom igång Det är ganska unikt att du körde piratradio där på 50-talet va? Ja, jag var nog bland de första piratradiostationer som fanns eh, före radion och allting va, Vad hette det då? Eh, Lindbergs privata rundradiostation på, eh, på 355 meter mellanvåg. Vi börjar nu källsändningen med overturen sen 20 faktiskt har började första sändningen Husbonns Öster frimärket sa jag. Och sen kom musik. Ja. Som där 30 cm 78. Ja det var häftigt ja. Ja. Men det fanns väl ingen popmusik då nej. Nej det var jazz. Ja, ja. mod mode sånt där spelade. ja. Ja det gick ju inte att ban program, det gick ju inte va? Nej, nej, jag hade ju inga sådana då, jag hade ju så om pengar Jag köpte ju bara en massa radiodelar och byggde själv På videoprodukter i Göteborg när jag var som ormår, först innan vi reser till landet där för, för, rull, Var det där rullbandspelare fanns ju inte va? Nej, det var trådspelare, de första Och de var så uh, krångliga så att det var ingen in, in, inspelning Uh, en del radioamatörer hade ju maskiner som kunde gravera i uh, lachtskriver. När köpte du det, det första. När köpte du, ka, när köpte du ditt första kasettek av ja, uh, det fanns inte 1958, det var väl den första inställingsapparaten som gick jag hade uh, 1958. Kom, kom rullbandspelare före kassettband? Ja, det var så dyr bara så. Att, uh, och sen kom Philips 1961 med, med, med Du vet Pover Ames idé bakugna Han hade ju en bärbar som där när han fick en idé och sjöng i att komma ihåg det R kom, vilket år kom Röllbandspelaren då? Ja de hade, det fanns ju Du vet redan på 50-talet Men de var otroligt dyra i början ja. Så det är tråd 1958, den första maskinen Det var från Claes Olsson En sån där maskin Ja. Så du in, inskaffade rullbandspelare sen? Ja, när jag egentligen hade lyckats spara ihop pengar så jag ja. kunde göra det. Jag har alltid varit så fattig. Ja. Och sen hade du kassettbandspelare? Ja, på 50-talet eller 60-talet sen. Ja. ja. Du, du vet vart men det. Men de kassetterna kunde hänga upp sig och krångla så jag fortsatte med rullband bra länge. Hade inte rullbandspelarna flera kanaler? Ja, de där för studiobruk hade det, men de vanligaste var ju bara eh, fyra kanaler, två på ena sidan och två på andra. Ja. Det kom ju lite senare på 60-talet sen också. Likaväl som eh, kassettläcken hade ju både stereo och ju fyra kanaler på bandet också. Röllbandspelarna kunde man ju välja, välja hastigheten också va? Ja. Men inte, inte sån hastighet som Sveriges Radio hade va? Nej, det är för det mesta inte, i rullarna av åsen, det har ju tagits slut direkt, det var bara 7-tums och största rullarna, 10 tum var ju stora maskiner i så och annat. Du vet den där rullbanden som jag snodde hem 1975 från Sveriges Radio som lät så här buh, ja, ja, det beror på att det går så höga hastighet på Sveriges Radio, jag kan ju spela upp sådana <laughs> eh, här, för jag har ju gamla Sveriges Radio-maskiner, eh, du, du vet som vi tillverkade. 1980 och då, då var ju tämligen nya och fina. Ja, det var för att de skulle ha den högsta kvaliteten, men då sl de slösade ju band istället. Ja. När det gick så jäkla fort va? Ja, just det. En, en, jag kör ju 19 centimeter för att rullarna ska räcka, du vet, en timme. Och det behövdes se för demokraterna förut. Ja, just det. Nu får man hög hastigheten uh, Allra högsta hastigheten Då kan man bara spela i en topplås uh, På en stor 10-tumsrulle ja. För då senar man ju bandet direkt. Och ja, då blir ju kvaliteten perfekt också Så då ja. kan du ju spela in i professionell kvalitet Det som avgör kvaliteten är ju bara att Man måste ha så bra mikrofon som möjligt som man ska spela musik Vilket var, det, var det bästa då? Rullbandspelare eller kassett? bandspelare? Ja, rullbandspelare igen att man, kassetterna går ju på så lågast, det är 4,75 centimeter per sekund. Ja. Det finns ju en maskin som går 9,5 år sedan, då räcker det inte kassetten så länge som ska göra. Men de här musikkassetterna man kunde köpa förr i tiden med en massa poplåtar på de let, de let ju väldigt bra De Ja de var ju fabriksinspirerade så det gick ju bra Det var ju krom Ja just det, det var kromband Och det här, det här, det här, det här hette Ferro Ja, metallband det fanns det också. Ja, och så skulle då skulle man, måste man ändra kassettdäcket också vid vilken typ av kassettband det var Ja just det, och det är inte maskiner som går bäst på då heller Och sen ol olika kassetteck har olika hastigheter också Ja, det är ju sen som hade svåraste, men problemet är att den räcker inte, att har den till exempel i eh, eh, 90 minuter eller något sånt. Men det, det, det konstiga Georg är ju det att rullbandspelarna försvann ju sen utanför professionellt studiebruk, utan man kan se att tecknet finns fortfarande kvar. Ja. Då man kan köpa kassetter ännu alltså. Ja det beror ju på att det finns så många tusentals kassetter. Ämma folk som vill kunna spela upp i bra musik. Men när försvann rullbandspelarna egentligen från vanlig radioaffär då? Jag vet inte exakt. Men eh, det beror på, på att de var så dyra. Men de finns ju än idag om man vill köpa... Uh, det de vet, det är det Revox eller någonting sånt, men då är det 10-20 000, 000 kronor eller någonting För de här audio, uh, dis filerna, diskofilerna ja, det är ju kompisar på 70-talet som hade såna här dryrbara rullbandspelare då Då, då, la, då, då la de över alltså vinylskivor på rullband Ja Så det var en jäkla massa timmar med, med popmusik på de här rullbanden istället för att spåla på och spela vinyler Ja. Det var ju mycket lättare att köra rullband ju Ja och man sliter ju inte Menylerna för varje gång Stiftet nöter ju Jag brukar ju säga att till Sverigedemokraterna Att den där den Lilla Gingen eller vad ska jag ska kalla det för Du vet som I BCD börjar lägga på ett, En menyrskiva Där det bara skrapar Det inte gått att spela upp länge Det är sagt att det är en sederskiva som det går att spela upp Det lika bra ännu Sen har vi ju CD-skivan som kom och där har man ju en begränsning på, på 74 minuter va? Ja, det finns 80 minuter också. Så längre går ju inte. Ja, 80 minuter förekommer kommer också. Ja, men har vi vinyl, vinylskivan och kassetten måste man vända på? Ja. Men CD-skivan var liksom så att säga på ett, en, en sida. Ja, Ja, det, det, det finns några special cd som går att vända på <går> bägge sidor och det brukar jag åka ut för att jag spelar fel sida på skivan och sånt där då vi har ju fått dina katteungar här har och vi brändar på bägge sidorna så precis lika likadana ut på bägge sidorna kan inte skriva någonting på den här, då förstår man ju Aha, man kunde vända på den Ja, det kan man, det ser precis ut på bägge sidorna Var det bara 80 minuter på andra sidan då? Ja Alltgår under 60 minuter Vad heter de? Ja det står ingenting, det är ett bra. special Aha. Men det, det, det är ju som en audioexpert sa att Ska du spela in eh, på, på, på de, de här eh, CD-skivor så ska det vara speciella audio-skivor inte sådana för, för datorer att spela in Inna, du vet, ha dataprogram på för de kan inte hålla en kvaliteten, sa de. Nej. Och det som måste vara en audiobrännare, då blir det ännu bättre. Ja. För den på datorn är inte bra. Har du en annan mikrofon att prata i nu? men då nu? Du hade en teatermikrofon från början. Du hade tagit en annan... Ja, jag hade ju en mikrofon länge. Ja. Eh, det vet du. Sen, sen tänkte jag jag skulle låta lite mindre. Gammal gubbe. Och, <här> och då köpte ju eh, Lasse med en mikrofon. Som jag satt upp. en eh, elektrodövade av med stark krickverkan jag får sitta framför. <här> ja. För det var en vacker eh, sån här... Radio Nord mikrofon hade förut fyld och allting som, som popsånger brukar få eh, Du vet i present om de har lyckats Har du haft sådana här ja. mikro mikrofoner som de, som på den gamla tiden med Sven Gärling som hette Sockerbiten? Ja, det hade jag ju i Boeslän uh, hur, hur var den tillverkning? Uh, jag hade en kolkorsmikrofon där <laughs> brusade litegrann och det, det var ju inte alls som dagens mikrofon men. men men den hade ju bra utnivå och allting. Den måste ju bara matas med sikrasbatteri på 4,5 volt för att fungera. Och mikrofontransformator och allting. Jag har en inspelning här, vet du, med... med med uh, vad heter den här radiomannen som, som jag sa namnet på nu då? Ja, Sven Järing. Sven Gärring, han spelade fotboll och pratade i radio på samma gång. Hade de HF-sändare på den tiden? Ja, då? rörbestyckade på ryggen. Nej, låta vid batterier. Han rörbistickade och gick var försiktig som man inte slog den i. i, i i någonting under trösk och och sen sådliga batterier. Han spelade fotboll vet du med, med den där HFN på ryggen. Ja det Vi, gjorde han. Vilket år var det? Ja det var väl i, i 20 talet slut på 30-talet. Hade man HF-sändare? Ja. B var det på mellanvåg då? Nej det var UKV. Nej det fanns det inte då? Jo då det fanns 30 MHz där uppe. På, på 20-talet? Ja, det fanns ju sådana sändare. Det blev det som experimenterades med ändå. Amatörsändare och annat. Men, men, men, och för radiolänkar, det var en gammal uppfinning. Men, men radiotjänst hade ju inte UKV. Det, för, det har ju gamla tidningar här det står beskrivningen. Man kan bygga sådana, men man får inte sända utan det. Sen står det ens på dem På UKV, det var en del som trodde det Hur gjorde man på Sveriges Radio innan rullbandspelaren kom När man skulle ut på stan och intervjua folk? Hade man ja, det fanns ju en inspelningsbuss Som hade eh, maskiner för att gravera Dagskivor eh, Hade man stålbandspelare på stan när man var ute med mikrofon då? Ja, det förekom ju Men oftast så var det, vi vet, skivor Då är det laksgivor som graverades med en, med en maskin. Man hade reportage på stan. Ja, det drog upp en lång ledning från bussen där upp, där upp i lägenheten. Ja. Och där stod man med mikrofon. Det låter konstigt. Och så hade man en, en signallampa på mikrofonen man tände när inspelningsapparaten gick. Jaha. Ja det gick ju bra att Vi... göra för det var en fler ledad, en sladd som gick upp till en mikrofon och man rullade ut med en sladdvinda. Vid vilket år blev du amatör då? Jag. Vilket år blev du sändaramatör? Då? Jag. Ja det, det, det blev jag ju 1970. Det, det, jag, orkade, jag vågade gå upp och avlägga prov så det jag varit laglig. Och pappa var ju amatör sedan 1927 men... Och, det, det, det, du vet, det var ju många år. Jag var de första i Sverige. 1970? Ja. Var det för, var det för två meter och, och så? Ja, det var två meter och kort två kallegrafi. Ja, ja. Ja, det, det, det, det gick ja. ju bra. Men det har det, det, det, det det vi inga våra glada visar klinga. Det vet Vesen Radio Nord sjöng. Ja. Ja. Oj, du vet i Italien om vi vill typ utan licens hela tiden. Ja just det. Och det lyckade ju tvinga myndigheterna att släppa monopolet genom att det är de, de, de tuffa föreningar som att upp en ny station kunde komma efter två timmar. Kan du höra Italien men inte på, inte på FN, nej. Nej, inte på FN, men däremot eh, kortvåg eh, och mellanvåg, där förekommer det. Och det finns ju privata stationer som har kört igång eh, på mellanvåg som man hör också på de frekvenserna. Det Holland det, det, det kör, och Nederländerna och Tyskland det har kommit igång med mycket och till och med en annan station eh, i vissa ryska republiker också. De här, det är ju som radiopirater där nere i Italien, men de kör väl bara på FN, va? Ja, huvudsakligen. Det beror ju på det att det är enklare. Det blir inte så långa antenner som mellanvåg. Ja. Men de har ändå skaffat en och annan mellanvågssändare nu. Ja. Och det, då är det ju när de bor ute på landet kan spänna upp en tillräckligt lång antenn för att det ska fungera. Det är ju likadant som, du vet, baronen... Det, det, det vet, det är, det är, det är i Holland det har de 70 meter höga antennas, säger han på tal och sånt. Ja. Men han är, väl inte, han är väl laglig, va? Ja, han har ju fått tillstånd, och det är ju aldrig radion på ett annat sätt. Ja. Du det, det vet, det, det är ju Philips som har lyckats få igenom det. Och det är Sparonen och, och Professor Sigbak som har åstadkommit det. Det är ett roligt namn, det, det hörs att han är en bock eller en kille Han pratar både engelska och holländska och lika, ja, ja. ja, likadant var det ju, du vet en gång i tiden hade <coughs> Philips en, en professor som heter Strutt I efternamn, och då, då kallade jag i för von där <coughs> <coughs> Men det är ett roligt namn tänkte jag Ja. Och han skrivit, han skrivit artiklar och böcker från Philips Det, det, det, det står att han är lite strutt Det var inte många som känner till att du höll på med Piratradio i Sverige här på 50-talet då? Nej, det har jag ju berättat på den här radion ja. och allt möjligt Men du vet, det finns inga inspelningar där jag kunde göra och, och det var ju bara på somrarna Br och så hade är ju experiment i Hammarby med en liten sändare för att <skratt> du vet och det kunde jag köra över gatan och sina hus och så vidare mer gick det inte med batteri i den och det var ju roligt men det var pappa lite nervös för att många andra kunde höra det, det var ju radioapparat emellan och det får vi hålla på att experimentera i, i bostänen och då hörde jag så här ända till Stockholm ändå <skratt> uh -oh. ja ja Och det var det 125 det beroende på att det fanns billiga rör för fyra kronor styck på eh, vibre, eh, vibre eh, videoprodukter i Göteborg Och du måste ju köra live också, för du kunde ju inte spela upp några band till exempel, det gick ju inte Nej, utan spela spelade igång hårnskivor och pratade i micken och allt som fanns Ja. <håll> Men vänta nu, du måste ha det var batteri som drev sändaren Nej, inte i Boesvän. Det var ett nätagat. Det, ah. Där hade de ju dragit in ström i barumagasinet. Jaha, ah. ja. Det, det fungerade. Det var inga problem. Blev sändaren varm då? Ja, ganska. Jaha. Ja, den det var ju, det, det, det vet, en perforerad plåt. Eh, högst upp på sockerlådor och grejer Vi var Det var lätt att skriva fast komponenter i en trädlåda. Den var inte fläktkyld. Nej, det behövdes inte eh, 125 matt, inte så starkt. ja om man bara en öppning uppe så släpper den ju upp värmen. Så upp du lappar till folk att du att du hade den där programmen? Nej, det gjorde jag inte, det stred sig ändå. <laughs> och, och, och, <laughs> jag fick sända efter klockan nio på kvällen i eh, rörde Televerket förhörde telefonapparaten annars i sokningen där om man hade, hade, hörde sin telefon telefoner Jaha. Och då höll telefonstationen sa att det måste, efter klockan nio, då har vi, vi är stängt för dagen och telefonnätet fungerade bara på dagtid. Du vet eh, operatören på telefonstationen fick bara extra nödsamtal efter klockan nio. Jaha. Jaha. För, för att de måste sitta och koppla, det var ju långa ledningar, man in i jackar från en panel. Ja. Du vet de gamla telefonstationer såg ut? Ja. Hon hade hälsat på i en mic. En par hörlivrar och en mic för mun. Ja, ja. Och kopplade långa slattar. Ja. Och så var det olika nummer på de olika jackarna Var de skulle stickas in för olika abonnenter. Ja Och vi hade nummer fem där i ön Det var roligt ja, Och så minns ja. jag, jag bilsade en del Jag gick upp på bergen, hade två långa käppar med krokar på Och bara hörde hur jag in mig mellan olika telefontrådar Och kunde höra samtal Jaha, ja just det. När jag krokade på de där eh, trådparet som var rätt <går> ja. Och en gång då jag gjorde jag inte incident en gång, då tog jag en telefonapparat och kopplade in Och sen när jag vevade på veven så hörde jag sen <går> telefonen att <går> abonnenten och växeln svarade i på varandra. På den tiden så ringde ju både abonnenten och växeln när <går> jag vevade. Hur länge hade de här telefonisterna på egentligen innan det blev man kunde ringa direkt själv så att säga? Ja, det var fram på 60-talet det började bli automatiserat och då byttes telefoner och ut mot sån här med fingerskiva eller också så monteras en fingerskiva på gamla apparater för det kommer också att det kostade ju så mycket pengar och byta alla telefoner. När kom knapptelefonerna då? Ja, det var ju 70-talet. När kom den här AXC, vad betyder AXC? Ja det var i 70-talet också, det är en automatisk allvedarväxel alltså. Vad va betyder det? En, ja. en, en, en kille här en gång eh, som var här hos mig, <laughs> det vet du. Eh, och han var ju här, han hörde ju till Televerket i Afrika och gick på kurs här på LM som redan för att det skulle vara den där också telefoner i Afrika som skulle bygga om nätet där de också bara få telefonist-telefoner på 70-talet. Ja. Och det allt skulle byggas om. Det var, eh, många hade inte ens telefon på Nej. I Afrika och de, de, de, de fick dra om allt det nya nätet och allting. Eh, det var mycket omfattande arbete. Ja, just det. Du var en kul kille, jag var närmast muskelknötta också, En var rolig, en uh, Svarting. Oh. Han var imponerad utav också. Uh, AXC-systemet då, vad, bety vad betyder AXC betyder? Ja, det, jag vet inte vad ah. det blir eh, på engelska. Men eh, det, det, det, det det det det är ju det, halvledare istället för det och sånt mycket hela helt annorlunda en det här gamla oh. eh, Automatex-systemet De första här var ju med En Ångkopplare en, en, en som stegade fram När man stod eh, Siffror på en telefon oh. Olika siffror Du vet det var en är helt enkelt Ja det är ju det att du har ju kopparledningar till programledningen så det gör att det, själva musik, musiken begränsas lite grann utav utav vad ska man säga utav Ja kapacitansen du vet i kabeln så, Musik låter lite, lite, lite dåligt så där Ja det är så pass lång ledning här Jaha vi kommer in till stan och allting Ja det, det är lång ledning ja Ja Och sen ska Men ni bäst var ju när det den där fina länken för moderatorn i den sändaren var underbar. Han har gjort bra grejer. Men för, först ska du in till stan och sen ska du ut till Hegersten Varför kan det inte gå för, för, från, från dig till Hegersten då? Nej, det beror ju på att det är olika telefonstationer. De har ju kopplingscentral i, in i stan, va? Ja, ja. Men det, nu ligger den på Sveavägen De har ju flyttat den kopplingscentralen för den här radion. <klipp> Har han de flyttat den? Ja, den ligger på Sveavägen. Förut låg den ju, eh, det, det, det vet inte i stan, det, det, det, det, det, den eh, heter ju, eh, jag kommer inte ihåg, eh, Destens telefonstation efter Men när jag kör härifrån till Stockholms närhåll, då måste vi först gå till hela USA och sen ner till Stockholm. Ja, det är klart att djurkalliteten blir ännu sämre. Ja. ja Baskerånglar man till allting Så när jag märkte hur Överlägset det låter Om man har sändare I samma rum också Jag har ju använt en, en signalgenerator Och lyssnat på mig själv Vilken skillnad på djurkvalitet Och jag har lyssnat på radiolänk det Du vet när Vi en ä, liten radiolänkmottagare jag har också Vi har vilken ljudkvalitet jag har Ännu mycket bättre än på närradion Ja Men att du kan få in 95,3 Mycket sämre då det, det Är mycket sämre då Ja det är det sänds ju stereo då blir Det brusar vi... ju lite Och sändarna är ju svaga eh, Du vet de, de, de är inte stora Ja det är 200 watt va Ja men det är ju lite Det var ju låge effektläge på den där sändaren Så vi skulle kunna få högre effektläge Vad tusen watt Oj då Ja, men det är väl aldrig fått köra, det är väl slagit på ibland när jag sände själv Vi får ju sända också på 101,1 MHz enligt, enligt Hultman här Ja, men det är väl bara 50 Watt eller någonting Men här, vi har inget tillstånd där, ser du? Nej så det, Tillståndet gäller på 88,95 Ja, men sändaren är det så svag så det är inte så många som hör den 50 Watt? Ja, det är ju ingenting Nej, det kan inte gå speciellt långt är det. Nej, du kan tänka dig vad som skulle ja. hända om jag har fått till 20 000 watt därifrån. Ja. Och en, en, en mast på 25 meter uppe på tomten med en riktigt effektiv antenn. Jag vet att Huddinge Närradio vette för många år sedan. då finns väl inte kvar överhuvudtaget, men de hade alltså en slavsändare i Skogås va? Ja. Och den var på 5 watt. Jaha. För att förstärka signalen. Hördingen kommer ut ganska stort, ju. Ja. Så att För att de som, de som bodde i Skogården skulle, skulle höra lite bättre, så hade man en slavsändare som var på 5 watt. Ja, det, det räcker inte mycket leksak Det brukar jag lyssna på ute i Harningar och, och, och så. Ja, den där <skratt> eh, stationen i Ervasändarna var ju på 10 watt. Den stod inne på min golv Du vet, den gamla i första Ervasändaren. Den fick jag ju. Ja. Det är ju inte med museiföremål som står här. De som bor inne i stora städer har lite problem kanske få in svaga sänder. Det är så mycket hus i vägen va? Ja. Det är mycket hus i vägen. Ja, de skymmer i skuggor. Ja, det är det som är problemet. Ja. Men de som Och sen om folk tror att de är inne i sitt sovrum ska kunna använda lite klockradio med en liten antennstump bara. Men de, de som... Uh, vad var det du pratade om här nu? Uh ja det är kvinnor och sådana Ja. Uh, de som bor i höghus då Som, bor, som jag bodde i Märsta i 17 år Jag bodde uh, lika högt som Tretopparna Ja Det är högt ju Ja det är bra Och det var, det var, det var ingenting i vägen så att jag fick ju in Uppsala Radioklubb Och det gick ju jättebra Ja Ja det är sorgligt att man inga har Större intresse för det jag håller på med För att Jag har ju fantastiska möjligheter du minns att Radio Nord sa ju det också du har en egen villa där du kan göra vad du vill och sätta upp en ja. station och när en delvis är byggd så att det är det idealiskt och därför gick och att bygga en studio och allting här ja. det, vi diskuterade på Radio Nord-tiden att vi kanske måste få de går upp på landet så sätter vi upp en FN-sändare också för det är många smittar inte har mellanbord. Hemma, de var F5 och då de var ju så rädda över inleder och De hör inte någonting. De måste skaffa en ny radio och så. Kom, när kommer UKV? I slutet på 50-talet, va? Ja. Då började Sveriges radio med UKV-sändningar. Ja, P2. Aha. Det var första eh, UKV-programmet på 50-talet. 1956-57. Men slutade Sverige, sa de med mellanvåg då, Förutom Radio Sweden hade ju mellanvåg och kortvåg. Men den vanliga p och sånt då? Ja, det var ju på 70-talet när Nacka rades ner. Och Hörby och Falunda. Det fanns en hel rad och en sändare i Göteborg på Brydarmossen heter, det området där den låg. Ja. Men det tittade jag ju på när jag är i Göteborg också, både i mormor Ja, vad jag läst har Telcom 50 mottaglar långvåg nedlagd också sen. Vad jag läst har Telcom 50 stycken eh, basändare i Sverige som ligger på 50 60 000 watt. Ja. Och sen har man eh, vad tror jag 350 slavsändare i Sverige. Ja. Men de här basändarna som ligger på 50 60 000 watt. Ja, ligger de på FM så är det på en stor räckvidd då. Det det blir väldigt sinnade om man inte tar in till, antingen vanliga kortvåg eller mellanvåg. Jag får in till exempel Sveriges Radio i Uppsala där, Radio Uppland då. Det är ju en sändare som är på 101,6 MHz här som ligger i Östhammar. Ja. Och, och det är ungefär, ja det är mer än 10 mil alltså. Ja, fast den, den går väl lite brusigt Nej, nej den går bra. Jaha, det var ju det då, jag, har, jag har en sån här dipolantän utanför. Ja, då, då kanske råkar ha eh, <skratt> den så högt upp att det räcker, annars så brukar det vara svårt. Ja. Men mellanvåg, det går ju på nästan vilka stumstickor som helst, så bara starka. När jag, var, när jag var uppe i Mora en gång, en gång uppe i Mora så hade jag med mig en liten, sån här, en, en, liten radio, vet du, med kassettbandspelare också va? Ja. Och det var både FM och mellanvåg lång, långvåg man kunde lyssna på radio då. Ja, i Hammarby eh, ungarna där, kopplade <här> ofta in en ledning till stuprörelse, hörde på mellanvåg på Kristallmottagare. Använde stuprörelse som antenn? Ja, det gick bra. <här> Och takrännan fungerade ju också ovanför då allting. Jag skulle säga, när jag var i Mora en gång där så fick jag faktiskt in Radio Jämtland, alltså uppe i Östersund va? Ja. Men så fort man flyttade lite grann på den där radion, för att antennen var ju, det var ju hör, hör, var ju antenn då. Ja. Och så fort man flyttade lite grann på den där radion då försvann det. Ja. Man fick ställa radion i ett visst läge, va? Ja det var ju känsligt för det För att få in eh, lite brusigt, då, så här lagom bruset Alltså man kunde höra sådär Ja I en liten stuga var jag, så kunde jag lyssna på Radio Jämtland va Jaha Det var ganska häftigt tycker jag Ja Ja det är roligt den lilla jag När jag 13 år lyckades eh, Bygga <håk> 60 mil Med 125 watt sändare Ja det var häftigt hörde Ja, för det, det var ju en bra antenn också, det märkte sig för att den drog 3 ampere i antennström, den låg om i matning och jag hade en, ett antennströmsinstrument i sändaren och den gick upp till 3 ampere Det fanns ingen station i närheten som, som, som du kunde störa eller va? Nej, det var 355 meter mellanmågan, vi hittade en det var tyst och fint. Aha, ja, ja. och ja. där eh, skaffade styrkristall och satte in i sändan. Ja, du. Radio Nordja det var ju länge sedan de försvann nu. Ja. Och många av de där gubbarna är ju döda nu. Ja, jag har ju bara liten skärva som finns kvar utan det, det, det vet alltihop. Ja. Och det, det var saker, det vet, jag gömde ju mig på båten till och med när de... de nu uh, skrev jag att de den var ju övergiven då, de visste ju inte att den var kvar uh, hörde du uh, Jack Kartsaks son han påstår att hans pappa var en radiopirat men det stämmer ju inte för att uh, de det var, var ju lagligt eh, ja. innan det, det stoppades ja. det beror på att han var så ung nio år på den tiden av Nordfans, så att han kunde väl inte förstå riktigt vad som skedde mm. uh, och det, det fattas mycket jag, jag köpte ju en en sån där bok också, det fattas ju mycket, där också det, det du vet som borde vara med tycker jag, det finns väl den första. Ja. Det var väl beroende på att det var hans pappa som skrev den första boken, kom ihåg på ett annat sätt. Ja du vet jag har ju läst lite grann nu den där boken Radio Nord kommer tillbaka. Men det är, bara, det är lite fel på den här boken för sidorna ligger inte i rätt ordning ser du? Ja, jag vet, att har talat om det. Så när man kommer till sidan 15 så kommer plötsligt till någon helt, helt annan jäkla sida va? Ja, så det är svårt ja jag köpte ju här. den nya upplagan, ja. eh, du vet ja. då och så vidare, men där finns det långt ifrån allt. ja, ja. Och hade Jan Kåtshäk varit här så kunde jag kanske kunna, eller ringt mig så kunde han, jag kanske upplysa honom om en, om en del som han kunde färska upp. Finna. Och sen körde den här båten som Miami går då för Radio Caroline South. va? Ja, just det. det var ju två stycken, en nord och en syd. De tog i var sin sändare. Fram till den där stormen som var så utanför England där. Ja, men <skratt> den, någon har på torp del, den som var Radio Nordbåten i alla fall, det, det ser man i boken en bild av, det är sorgligt. Ja. <skratt> den är förstörd. <skratt> och den låg ju kvar, du vet, med antennmasten över havet, de hade ju gjort en riktig fackverksmast som höll Radio Caroline. Det var ju inte sådana <skratt> där uppsättsade vattenledningsrör som Radio Nordmasten var. Radio Nordmasten var 40 meter lång och Radio Caroline var 43 Ja, det stämmer nog. Ha. Den var 38 meter, om man ska vara exakt den som de hade. Men det var antennkonstruktionen på Radionordbåten var lite felkonstruerad med, med tanke på hur båten rördes sig, va? Ja, jag vet det. Ja. E och, e det var ju bara en mast, som skulle hade haft två och en antenn mellan dem. E men e det fick de ju ta upp. De e var ju rädda för i Tyskland att e de skulle bli beslagtagna, ett av tyskarna. Det finns ju bilder också på den när... blir blev ju kvar på kajen i Tyskland när de flydde iväg mot Danmark. Det finns bilder på när det sitter en gubbe, alltså han har alltså klättrat upp och må... Ja, den bilden har jag också. Ja. <laughs> Ståttes och kissat nere och allting och kissat i byxorna tänkte <laughs> Fick man inte vara höjdrädare du Nej. <laughs> nej, nej, det var bedövliga saker. Det finns ju bilder också på hur det ser ut i kontrollrummet efter sådana här massa oväder, alltså allt är ju en enda röra förstår du? Ja, jag, jag har bilder på ja. det, och det, det, det, det, de, det ligger ju lösa bandspelare, chassier och allt sånt. Och en del, en, en del mod är inte så bra på den här båten? Nej, jag, jag vet det, men jag klarar mig bra, du vet då till och med, men när de trodde den var övergiven så hade jag gömt mig så att jag fanns kvar från toaletten. Du vet, jag vågade inte, det var svårt att komma över från båten till fastbåten. eller det var väl en lotsbåt där skulle hämta allihop, och, så jag gömde mig, jag blev kvar. Och de trodde att koken hade blivit kvar. Och det, han kom i alla fall sen. Men också fick dem över. Men, men jag glömde sport Och det var ju spännande att vara på ett fartyg ensam tyckte jag. Med en blåse. Men jag funderade på om jag kunde slå på en sändare. Men jag vågade inte. De visste inte att jag var ensam. Uh -huh. Ja. Och jag funderade vad jag skulle reka jag, eh, jag såg en kort som tagare och satt hände mig och lyssnade och allt möjligt under den där tiden En del tyckte den där passbåten, den lilla passbåten var värre att åka i för den, den hoppar och studsa ännu värre Ja det var det och ö, komma över mellan båtarna också var riskabelt när de nästan slog mot varandra Ibland var det ju fint Vede va? Ja det var ju underbart ibland Ja ibland var det ju alltså, det var alls lugnt och fint havet alltså Ja så att, uh, men uh, Jakorczak gick ju vidare i livet i alla fall sen. Ja, han gjorde ju det. Han var uh, i affärsmann. Han tog <skratt> och allt möjligt då. Och hade viss hotellrörelse var. Men då ska inte Jan Korczak säga att hans pappa var en radiopirat, som var, han var ju aldrig olaglig alltså Nej, nej, nej, nej. det var ju fel utan. honom, det hade jag väl sagt om han hade ringt någon gång också. Ja. Jag kunde aldrig ringa eh, Jan Korczak för de har ju gått inflation i hemliga telefonnummer och allting Det finns ju bilder också på när han var på den där båten, men han var ju rätt så liten pojke då Ja det var han, det var nio år Ja du var med på båten. Ja. ja, och det var visst bara ett dygn i våga Då vågar han illa. Jag har ett föredrag Pelle löndal som är Lasse löndals brorsa när de här två tanterna skulle döda varandra. Ja. Så för, de slog sig där, så du? Ja, de gjorde ju det. De <laughs> en, en stor försärare ja. jag såg eländet. Ja, ja. Det, var, det var så. Ja de hade ju blivit osamt det var Någon kille där som hade frälskat i Den här Jaha ja Bägge Jekko och Kotshack Bägge två i land var det en som någon hade mördat någon där Då hade vi fått sluta Det är säkert var den här polisen kommit Ja Och de kom bort fort Och sen kom den kock Sen så småningom det var ju Pelle Löndal som var den tekniska chefen. Ja. Det var hans ansvar att se att hela tekniken fungerade, va? Ja, jag vet det. Ja, ja. Han kom alltså, vet du, Pelle Löndal kommer från de här som pro producerade filmer, alltså Sandrous, va? Ja, det, så, det var film. Som tydligen lade ner någon verksamhet och sen började man på Radio Nordbåten istället. Ja. Och Pelle Ländal hade alltså inte ett, ett teknisk utbildning, men han klarade i alla fall det här tekniska att sköta det. Ja, men första sändaren den fungerade inte, det blev jag inte erkänna. Men den andra, nu som hade varit här hos mig, den gick när vi kopplade in den. Jaha. Den tillverkades på mycket golv i vardagsrummet. <skratt> Aha. Du vet, så skickades ut passbåt och så vidare. Aha. Du vet, för... En byggsats skickades hit till mig. För, för jag sa nämligen det. Eh, det tänk om, om eh, bägge två blir beslagtagna i Tyskland. Skickade vi den i förväg direkt till mig. Och inte via Tyskland så har vi en sändare kvar. Ja, aha. Men de, de, de, de, de, han lyckas ju sätta ihop den där på båten också men han någon anledning fungerar ju inte. Du vet han har gjort värre fel. det upptäckte ju sen han har tagit fel på vissa motstånd för färgmärkningen så att satt mig och med istället för kilo och sånt där. Jag undersökte närmare sen på båten När den väl det kommit igång en sändare Var det inte så att det fanns eh, två sändare Och att en stod i reserva? Ja just det aha, e, det, det var ju den som inte gick först Det gick ju återställa e, du vet. Och den som fungerade Den hade varit här e, skickar du... Det var måste stänga hemligheter också ja. Så inte polisen kommer ut Och tar grejerna men skickar... så visste ju det Kunde folk skicka QSL-kort till Radio Nord då? då? Ja, det kunde de säkert om man uh -huh. bara kan få ut dem med, med passbåt efter posten. Det uh -huh. fungerar väl inte i vanlig ordning. Jag tänkte om du har inget QSL-kort från Radio Nord? Nej, jag tror inte det i alla fall. Uh -huh. Jag har väl haft förut, men jag hittade någonting. Det är inte så rätt här du, du har inga inspelningar från Radio Nord som du gjorde? Ja, det kanske finns också. Det får jag bli sända i nära det någon gång. Och också, du vet, och så vidare. Jag, jag, jag funderade ju till om jag kunde dra igång den när jag var ensam vid båten. Jag vågade inte någonting. Jaha. Men du vet, om jag vågade dra igång elverket och allting där nere. Aha. Och ensam. Och då hade jag ju inte fått tillstånd till direktörerna att göra något sånt. Nej. Så det var ju så spännande. Jag har ett ekolod här som satt på ja. Nord en gång också. Det är en <laughs> eh, det, det, det vet, sak. Det var roligt. De vet ekolod till ett modernare. Och det ligger där hos mig, det gamla. Ja. Så en hel del komponenter som har varit ute finns här. Ja. ja. Och därför har vi kunnat ta ihop en delvis en... Radionordsändare men Lasse är död. Jag skulle ha tagit upp hålen något med instrument och allting. Men Det var ju så sorgligt det här. Man tänkte inte på en sak, men de hördes ju bra i, i, i delar av Finland. Alltså ungefär en halv miljon lyssnare, va? Ja, jag vet det. Det gick ju ut i alla bra. Man ska inte hålla på och säga att det inte är bra för då blir bara förbannad. Det måste ha hörts i Baltikum också va? Ja ändå var det bara den där uh, den provisoriska enmastantennan. Hade vi fått uh, den, den, uh, den antennen som var rätt <laughs> hittat från början så blev mycket bättre. Två master och uh, en tråd dem. Skulle man kanske haft en FM-sändare också? Ja, det var ju meningen det. Men räckvidden var ju för dålig om den varit ute på båten. där vi satt upp den här i villan. vad var det jag förestod. Hur ska det gå till om de sänder från ett fartyg då? Ja, den når ju inte då. Du, du vet, det blir för stort avstånd, FN-sändare. Och den gungar för mycket båten. Det kommer att svaja. Ja. FN, men, hade jag haft en, en, en 25 meter hög mast här och FN-sändare i huset här... Då hade det gått ut program två eh, Du vet, att spela upp eh, inspelade band på en stor rullmaskin Det var vad jag föreslog, det jag klara här Det konstiga hör du, det är att de faktiskt sände på internationellt vatten Men det gjorde man också förbjudet va? Ja Att sända mot Sverige Ja, det var det, men eh, det, Jag vet inte, juridiskt var det komplicerat faktum Men eh, du vet, det är inte då när de började Det fanns ingen dag som sa det Och sen när båten var registrerad i uh, Panama va? Ja det stämmer Nicola Raga Ja Ja Spännande, under en, en helt annan flagga Så att de var på internationellt vatten? Ja Så att egentligen så skulle man inte kunna förbjuda uh, sändningar på internationellt vatten? Nej. Men det lyckades de klubbar igenom Ja Sändningar riktade mot Sverige Ja Och transporter blev förbjudna Till och från båten. Ja. Och artisterna som var med fick inte, ja. Nej, de försökte bojkotta dem också. Ja. Fast det gick tiden inte helt. Det var mycket svenska artister som var med. Lennart, Lennart Hyland var, var faktiskt aktuell för att uh, jobba på Radio Nord, men uh, det blev inte så. Nej, det kommer jag ihåg. Ja. För då har han fått sluta på Sveriges Radio ju. Ja. Han har blivit mycket populär men han har fått jobba som hallåman på Radio Nord förstår du ju. Ja det förstår jag ju och det vet jag ju det, Men han vågar väl inte för han vet ju hur länge Radio Nord skulle kunna fortsätta så ska de bara hitta en jobb Och sen var det väl så här har jag läst alltså, att det var inte så här jättebra intäkter med reklamen som, som de hade trott Nej just det, det, Nej. det var väl så mycket utgifter utav tråkig tråkigheter som hände Och de fick ju betala stimavgifter också. Ja, jag minns det. Han sa, jag kott, jag det är barockt. Ja. <laughs> men, ja. men han gjorde det så småningom ändå. För att inom att det finns naturellt var Han såg att det skulle inte behövas. Ja. <laughs> Och att det var eh, Panama i så fall som får tänka avtalen om det. Ja. Då är ju ryserat under Panama. Ja. Ja det, det är såligt det här, jag ja. skulle vilja komma ut igen med en båt och, och jag skulle vilja göra om det vill vilja vara ut här, ensam ute på havet i, i ett fartyg, helt ensam och med, med radiosändare och allting har roligt en gång till i mitt liv. Ja. Och sätta på mig. Ja, ja. ja. Du vet inte, det är trösten, någon gammal fiskebåt eller någonting med både sändare och... Och den utrustning jag behöver för att spela musik ut. Ja, ja. En radionortsändare för att få sätta upp den på båten. Men som jag sa till dig, alltså man får ju bara tillstånd. Nu för mellanvågssändare som gick 100 meter. Ja, det går egentligen. Jag skulle ju ta till den höga effekten 10 kW ute på båten igen. Så den lade först. Då går det bra, vet du, med mellanvågssändare på 100 som går 100 meter. Ja, den, det är ju ingenting det är heller. Man kan ju köpa FM-sändare nu och koppla in på sin vanliga radio så att musiken man spelar på en apparat kan gå ut i, i ett annat rum till exempel, va? Ja. Det går, bara, det går ju bara några meter. Ja, nu måste jag sluta. Ja, vi hörs, hej. Hej.